Oh Nu ucem spune în numele de Marta Sfântitului era tot masă din astăzi, dar din cauza sănătății nu au putut să fie. Îi pare rău și în Marta Sfântitului și nouă, când amândoi am fost un pic în grecia și prăluat în cașa, la o vârstă de șamtezeci de ani, bă, e caldare, în cer și în și noaptea Iubiți că din toată părinți gândind totdeauna în mântuirea omului au așezat cu trei săptămâni înainte de postul mare cu cale destul de lungă și a nevoioasă pentru tine această frumoasă de Evanghelie. Evanghelia Vaneșului și a fariseului. După cum am văzut și cu mine la trecută, în același soc a fost Evanghelia celuilalt Vaneș, a lui Sarchel, care nu fac altceva ce se două evanghelii cumulate cu alte cuvinte de învățătură să ne învețe cum putem să ne păstrăm comorile de acestea duobrigești care lucrăm de lucrări. Nimic în viață nu se păstrează dacă nu este făcut cu smerenie. Și întotdeauna când zivezi ceva cu mângrie, deja cu trebariul, zace la temelia ceea ce zică ori este laic ori este sufletez dacă cercetăm cu amănuntul simtele Scripturii și toată învățătura Dumnezeu să iasă care iese numai pentru om găsim atâta comoare de nou mai găsim în alte scrie și toate acestea sunt numai pentru a scoate un om curat, a scoate un om grânt, a scoate un om plăcut pentru cei din prejurul. Niciodată Mântuitorul nu poate fi condamnat că ne-a ceva rău și față de propria persoană precum și față de cei jurul nostru. Tot cuvântul ne împăluie ca într-o frumoasă și bună milositoare vilească. Ne împăluie, ne înconjoară niște lansuri gauri cu împotopește, cu muntele nesemate dacă le și păstrăm. De ce a ales Mântuitorul de această Evanghelie? De ce prin Evanghelistul Luca a fost scrisă atât de frumos cu primitele Ia în povestirea ei această pildă, e tare, dar când de obicei, Sfânta Sfântură are multe dedesubturi, una mai frumoasă, unul mai frumos ca altul, să pătrânde puțin, întredesubturi, acestei evanghelii să le trebuie și o mare găsită. Mă arată, spune așa, doi oameni s-au suit în biserică, le arată cine sunt ei viață unul vameș și unul fariseu. Fariseii erau unul din partidele, nu partide politice, grupări ale sinagogii, pe lângă celelalte două, Saducheii și Cărturarii. Pe data aceasta îl în Mântuitorul în Evanghelie pe fariseu. Intră amândoi în biserică, primul fariseu, înaintează până la sufletul altar. Acolo, ridicând și ochii și mâinile, se roagă în felul acesta. Mulțumesc, Sfie, Doamne, că nu sunt răpitor, nedrept și preacurit. Și ca acest bani, Bane și nu a putezat să mai înainteze de la intrarea în biserică S-a pitit cumva lafălă și, stând în genul, genuit numai el, cu sufletul lui, cu conștiența lui, se ruga lui Dumnezeu, lucre ce-l Ne dă replica Mântuitorul. În Din această evanghelie cum să ne rugăm, zicând, Amin, amin, zic mai îngreptat s-a întors la casa sa Fameșul decât Fariseul. Fariseul făcea dreptatea, se ostenea și lucra în adevăr, după lidera legii, faptele bune. Fameșul, bine știi, cine este... Un om într-adevăr care funcția îl îndeamnă când îl băudește spre multe de grepteți, uitând că este trecător din viață și aduce mult susțin omului în jurul Nu funcția normală în face așa, ci lăcomia, acea miere care îi pare atât de duce, dar de fapt este îngreptată. Și cu omului când îi prisosesc banii, aproape sunt toate coftele împlinite, care lasă o dâră de vârșărie, de păcat, așa de deși în acelui vamești, multă mutărie, dar totuși un pic de scălucire în subconștientul lui. El n-a venit la biserică, nu a urcat în biserică pentru toată motiv, ci doar ca să se roage, precum și fariseul. Cările celor doi s-au întâlnit tocmai atunci. Unde greșește fariseul cel mai mult când se roagă? Când își aruncă privirea peste lume cu mândrie, mulțumindu-ne Dumnezeu că nu sunt atât de Iubiți că deciori, această călduță sunt dictate din îndoșirea celor doi. Are un conținut atât de profund încât că dacă noi stăm și în discernuri ne simțim mai uși. Se arată Mântuitorul în bunătatea sa, nemărginită, cum îl primește pe omul. Spunea Sfântul, Doamnele Rădeaui, referire la această ziută, să ne închipuim dreptatea într-o frăsură frumoasă, cotovită, dar trasă de mântrie. De fapt, mânturia, Trasă de dreptate. Și într-o altă trăsură mai înșerperită pune păcatul tras de smerenie. Ce spune Sfântul? Mai învrat nicadarcă, cea de-a doua trăsură de unde unde străpăcatul tras de smerenie decât dreptata trasă de mântuire. Iubit de picioare. Cu alte cuvinte ne arată și Evanghelia, și Sfântul, și Sfânt, Sfânt, că mai plăcute este lui Dumnezeu un om, chiar și căpătând în fapte bune, dar să de decât între dintre Ne uităm la Lucifer, de ce a căzut din cauza mândriei. Era cel mai împotovit dintre în sânge, a pierdut minca și a scăpat spre mântuire, scrivându-și în final, după atâta un de gând, pune voi în scaunul meu mai presus de bunățerile. i a fost o gândire bolnavă și totodată capitală, faptă pentru care a pierdut totul. E alată Mântuitorul de Zahel care și el fiind vână și avea un statut social foarte înalt în părțile de lui. În cetatea era foarte cunoscut. Dar au înțimit de că trece pe acolo și fiind și de statură îl vedem cum ca un copil se urcă în un Nu ca să gurea gălute, ci doar să se urce să-l pe un viitor, Nu din auzinte. Probabil că și mulțimea se stătea ca o și nu putea să se strecoare. Domnul lui era să ajungă să vadă cu ochii lui, să-l sensibilizeze cu propria dinființă pe Hristos. Până nu s-a smărit să capete puțină înăține și de acolo să-l pe Hristos și să-și pofta lui nesățioasă de acest lucru duhovnicesc nu și-a văzut în primit Cu alte cuvinte ne arată că tot omul la mintea lui în momentul când îl stăpânește păcatul, este mic de stafură. Nu ajunge cu mintea lui să înțeleagă pe Dumnezeu în ceea ce înseamnă El. Mulți citesc de Scripturi și Patristică, dar doar beletristică o citesc precum și Sfânta Scriptură. Ea are multe părți de povestiri istorice, dar cu un conținut adânc îl citez, dar nu îl în profunzime. Precum și pilda de care am de Zahel, se înțelege ridicarea omului cu mintea mai sufletul statutul lui, acesta care este doar în a gândi cele cu pești. Și ca să te ridici cu mintea, nu poți decât să te curăzi tot ce te trage în jos de acest plumb. Adică urcându-te în acel copac care poartă fructe, numai așa poți să-l vezi pe Dumnezeu. Precum și acești banii S-a urcat și el în biserică, dar smerit Nu a venit aici în biserică după ceea ce este el în viața socială El nu era un om, un pensionar, un marginalizat a fost cândva în de vieții lui un mare om Era în exercițiu funcțiunii dar conștiința lui l-a îndemnat ca să vină la biserică și să se roage celui a cărui a greșit. Aici ce vrut să ne arate Evanghelistul ce este plăcutul Dumnezeu și nu numai lui, ca așa a lăsat Dumnezeu. Vedem în noi înșine cât de frumos și plăcut este noua și fie orific, este un mânt prim de sine, care te privește sfidător sau peste lume. Mai bine te duci ca și cum ar fi, decât să auzi măcar o vorbă de sfapt, unia din aceștia. Să ne întoarcem la eu care cu mult timp a fost în viață. Un om care a urcat nu pe de acestea sociale era cel mai bogat din ținutul lui. La cerut diavolul spre ispitire de la Dumnezeu. Și a început să iară toate animalele. I-au ars i-au murit copiii. A rămas el cu soția lui, dar el datorită bolii a unor bube trupești, a fost aruncat din cetate pe groapa de gunoi. Soția a rămas în casă și venea în fiecare zi un plic de mâncare la el acolo. Nu-l vedem cârtini. Întotdeauna când a câte o pierdere destul de mare care îl primita în represul treptelor sociale, Așa zicea, Domnul l-a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului, cu necuvântat. Trebuia să curgă mii de ani de atunci ca să vină Apostolul Padre și să ne zică acest frumos cuvânt. Ce ai care n-ai luat? Și dacă ai luat, cu ce te lau? De ce te lauzi că n-ai luat? Ne vedem pe noi și ne gădem într-o pasă în vieții. Adătăm disperații în stânga și în și iepunizăm întâi prietenii, banii, toate cunoștințele și după credința la în final, avem la Dumnezeu. Iar El, privindu-ți adâncul turezii, nu se scârbește de tine, nici nu ține în minte răul care l-ai făcut, părăsindu-l și sărășind păcatul. De nenumărată, te ajută. Dar oare ce slavă ai tu atunci și ce cinste te stăpânește sau te să te îmbraci cu ea când lui, dulei îți să sufletul? L-am văzut pe sutașul, prins ca-n promeniul de durere, că murea sluta. Am văzut-o pe care era de mare vază în ținutul ei. O altă durere! Ce mândrie o putea să mai stăpânească și pe Hananiaca, dar și pe sutaș, și pe ceilalți care îi vedem arătați în Sfânta Evanghelie, cerând de la Dumnezeu minte. Deci ce ai, omule, cu care te lauzi, frumuseța în care ne lăudăm, o vedem cum încetul, cu încetul, alunecă ca o picătură de ploaie. O vedem cum este înlocuită de zbârcii Duhi. Sverdețea, de altă dată, o vedem cum este substituită de grăbovire, sănătatea, înlocuită și ea cu oară, cu o ființă. Oare nu vedem în propria noastră ființă când n-avem nimic nostru? Cu cerințe titluri în societate cu care ne lăudăm? după ce le avem și le ținem în stăpânire. Mintea se dunecă și atunci ne vezi pe Dumnezeu, căria te-ai educat și l-ai căutat să ajungi la acolo și ți-a privit ține pe toate sufletele tale. Deci prin acestui vameș ne vedem pe noi înșine într-o gândire mai mare. Nu-i lipsa nimic acestui om trupește, ci un singur lucru care îi aducea în orină, era lipsa lui Dumnezeu. Și vă spun, învisă din și multă lume n-am cunoscut de mare neordine. Casa e împădăubită ca o floare întregului și trupului, a doua casă de la Palat lipsește ceva. Și acel ceva atât de puțin este parcă se pierde cu mulțimea bogăției lui. Este pacea la unii Acel ceva nu poate încheia. Este acea sau din lanțul care să te înconjoară. Și nu se poate încheia. Și mulți din frățile voastre asustat, acest război lăunitul. Și acea pace nu mai este a ta, nici a celor pe care ai morit în viața ta, nici a prietenilor. Este a ce a zis când s-a învățat la cer, în pacea mea, vă la zborul. Prin icoana fariseului vedem de oamenii care fac dreptate. Oameni care, într-adevăr, sunt obiunți. Oameni cu mânsă. Oameni care nu se abadă la libera legii. Nu vorbesc, vorbesc de lai, ci cele cu obligeri. Dar dacă acelea cei sunt mânsă cu mântlie, ele se împun. Încep să putrezească, să ruginească. Dacă vrei să strângi în cea mai ca casetă fata ta bună în brațul cu smerenie, că acolo tot iadul nu poate păcnuie, este haide, Haidei, că el a căzut și s-a și îmbrăcat totodată în mândrie. Cauza căderii lui și a stat în răutate lui este mărghia. Și tot omul care s-a mărghit, într-adevăr, este un om șupre, un om care deja tăia singur scal. Și acest lucru vedem prezent, începând de la ultimul om și terminând până în vârful ierarhiei bisericii dar nu numai pe semenii noștri considerate, vedem o istorie împreagă. Împărați care crezând că au pris certul, puterii pentru tot restul vieții lor, a fie să înșelat. Poate pentru unii am să repet da, dar cred că nu greșesc iar pentru alții, dacă el iese este ceva inulit, voi îndrăzniți să o spun. Dar cel împărat care era văzând văzându se ce trupu' văd a făutat să intre și în biserică, cu titrarea lui de împărat să schimbe ceva la de mai scopi. A fost atenționat pe alte căi, și de epizor, că nu este bine ce face, lucrul nu este acolo, sau în imperial laic, nu se într-înței de frăzut și aceștia de astăzi. L-a mai Maica Domnului până în când i-a dat cea mai profundă și frumoasă lecție de viață. S-a dus la scăldat cu garda lui. Tot s-au depărtat și el a rămas singur cu hainele pe mar. A venit un arăcare de tânăr, i-a luat hainele și i-a lăsat niște jerti pe în loc. Când a terminat scăldatul, a dat să se hainele în care. Nu avea cu ce să se acopere decât cu acele strângi furios se duce să-și caute garda. Nici garda nu mai este. A luat-o pe predis până la palat. Acolo dă peste care îi ia peste picior. Îl ironizează. Ce împărat? Îl făcat că Fără numai chestiune de Și într-adevăr acel împărat, acel tânăr care i-a luat hainele, a luat da, și s-a așezat pe scaunul imperial, a primit un aviotam, spunând, vântul este cineva la parte, a viut la mic. Așa a păcut acel soldat, l-a adus la proastă până s-a aplecat la ureche și a spus, iată cât de ești. Eu sunt Îngerul Lui Dumnezeu și am avut voie să stau această lecție de viață. Numai hainele ți s-au luat. Și iată ce ai așa. Învață viața ce este când n-ai nimic altfel. tău. și momentul acela, sunt Și în momentul acela, sunt Înger a plecat în chip nevăzut și împăratul acolo. Oare... Dar dacă fiecare din nou așa, câtă rușine ne-ar acoperi. Fără numai că ne învață prin vilda de astăzi, Mântuitorul, să fim conștienți după cuvântul Apostolului Pabă, că nimic nu avem văd nostru. Și nu ne putem lăuda vreodată ca ai ceva care nu a luat. Aduceți-vă de. De câte rugăciuni făceam la examen, că nu pot să știu că mintea la un moment sau să ocupe o funcție culeva ce să știu eu, Sau în cine știe ce situația de vieții. Și noi îl eliminați pe cel mai scump în al vieții noastre, Dumnezeu. Dragi credincioși, hilda vanușului și hilda fariseului ne aduce în statutul nostru de om băcătos față de Dumnezeu. Prin fapt un fariseu ne aduce cum să ne comportăm niciodată să nu ne lăudăm. Că ne poate mustra și un animal. Poate să spună nici ce n-am te lauzi că n-ai bărut și te-ai cel n-a băut. Sau sunt mulți oameni care n-au băut. Sau care postez. Dar te întreabă la judecată. Pentru ce n-ai băut ca să te împerezi? Pentru ce n-ai curvi, Pentru ce nu dai ai făcut unărietăți? Fiindcă acest este statutul tău. N-ai băut că nu supere trupuri. Și toate celelalte din compartimentele vieții le, văd, le vedem că nu le facem datorită credinței, ci fortuiste cu frichească. Iar la Dumnezeu aceea merge ce faci pentru sufletul tău în angajamentul legilor lui Dumnezeu. Cred că nu este om în viață care să nu plângă vânge pentru păcatele tale, precum Vaneșul a venit în biserică să-și trângă lui. Și iată că acela s-a îndreptat acasă, mai slădit decât fariseul care îl făcea dreptatea și condamna pe ceilalți. Îmi pare rău că mulți spune biserică, crezându-și că au abit sau de deja că vor o fugi pe sub soară bănuiesc, se uită să la ceilalți. dați. N-ai niciun drept momentul acela pierd Lasă-l pe fiecare așa cum este, cum a și spus a fost o Cel ce mănâncă să nu o sândească pe cel ce nu mănâncă, pretun și cel ce nu mănâncă să nu o sândească pe cel ce mănâncă. Că fiecare, iatând Dumnezeu, îi ajunge cu milostivirea sa, îi va da darul său și împăcându-și viața, va fi faptă acest vameș care, continuzându-și păcatele sau cazahel, va pune un început bun și împăcându-și viața, să va face prietenul lui Dumnezeu. Iubiți sedincioși, să ne pregătim frumos, plăcut, la nivel de conștiință pentru lungina căi care o avem de parcurs Vostul Sfântului Vier. Spălați-vă sufletul, spălați-vă mintea, duceți-vă un pic înapoi a crăților voastre și vedeți ce ați rezolvat, din coltăierele din care ați crezut vieții. Totul, repetându-te înțeleptul Solomon, este un al de frumzi de șertăciunea Și nu uitați că cel mai efort din viața noastră este timpul. Singura urmă care lasă că fiului din noi, cu încetul, încetul, ceea este al noastră. nu uitați rugăciunea în viața frăților voastre. Nu uitați cât de tot gândirea spre Dumnezeu așa că singurile sunt așa cum sunt. Nu uitați că au fost singuri mult mai grele dar acum nu mai este muce, Ceea aș spune că este mai mult decât muce și sufletul. În pânzirea săritelor, momente care se întind începând de la guvernul și tot ce se întâmplă în lume sunt cu scopul de a distruge biseica lume de lumea a Nu avem de păzit altfel Că dacă pierdem, nu mai avem nimic Îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru tine și pentru ne am întâlnit am să ne mai întâlnit. Iar lui se dă în sală și cu și